نحمد الله حمدا كثيرا ونسعد ونتقدم به كل يوم ونوحد بالله القوي الذي جعلنا لنا ما يحيي الا فنميتنا كل يوم بالفضل هذا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله نبينا باعه اللهم صل على ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Karena khair al-hadits kitab Allah, dan khair al-huda, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melihat urusannya dan kesatunya. Karena semua yang dasyatkan adalah kesatuan, dan semua yang kesatuan adalah kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Hakikat dakwah Akhrib sunnah. Atau hakikat dakwah islaminya. Soal sunnah wal jamaah. Jika kita berbicara. Persoalan. ad dakwah Kenapa itu perlu kita pahami? karena berapa banyaknya orang. Yang tidak memahami etika dakwah. Yang terjadi justru menodai nilai-nilai dakwah. Karena dalam dakwah dalam Islam bukan hanya semangat yang diandalkan, tetapi engkau Hadis tabiin ada hingga tabiin ala darfurin ala wabah tabarat. Katakanlah ini jalanku yang lurus maka ajaklah manusia ke jalan yang lurus ala basyur atas basyur perintah-perintah untuk dakwah merupakan perintah yang sangat dipentingkan di dalam Islam Karena setiap orang yang mengaku dan melibatkan dirinya kepada Islam mesti bertekad untuk menyebarkan dakwah ke setiap dan ke penjuru dunia. Dalam satu hadis diterangkan dari Abdurrahman bin Abdul Raziq al-Qahtani. قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمار بن عاد جالس في ذل قعبة والناس مجتمعون عليه فأتيته فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفح فنزرنا منزلا فمنا من يصلح حباءه وَمِنَّا من ينتظل وَمِنَّا من هُوَ في جساره اتنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجماعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Innahu lam yakun nabiyyun qadhi illa kana haqqan Alayhi ayidu ummatahu ala khayri ma ya'lamu Kemudian hadis ini sangat panjang Dikatakan dalam makna yang sangat panjang sekali hadis ini adalah hadis yang direwatkan oleh Al-Iman Muslim pada hadis nomor 1844 yang isi dari hadis itu adalah masalah munculnya fitnah fitnah di dalam Islam maknanya ada beberapa macam terkadang fitnah itu berarti selupan emas ke dalam Abi untuk menguji itu fitnah orang kan kalau nak menguji emas apakah emas ini murni atau tidak dimasukkan dalam api dibakar, jadi ya. itu fitnah juga. Ada bermakna azab agar mereka akan merasakan azab sebagaimana dalam surah Az Zariyat ayat 14. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang arti fitnah, bahwa arti fitnah itu diantaranya adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala kemudian fitnah juga bermakna ujian dalam surah atau ayat 40 kemudian fitnah bermakna sesuatu yang dihadapi seseorang yang berupa kesusahan Allah katakan dan kami coba mereka dengan hal yang buruk wal dan kebaikan sebagai fitnah Apakah mereka bersabar dengan fitnah yang terjadi? Jadi fitnah secara hakikatnya adalah merupakan ujian, cobaan, musibah. Yang kemudian sering dipergunakan untuk sesuatu yang ti, di, ingin, tidak diinginkan. Jadi setiap sesuatu yang tidak diinginkan. Dan segi bahasa dia sebut sebagai fitnah. Hadis yang panjang tadi memberikan faedah. Ada tiga penafsiran fitnah Pertama fitnah itu disebutkan Kedatangan fitnah lebih ringan Mulai dari ringan Beruntun, berantai. Kemudian fitnah itu datang dan pergi Satu saat dia datang, satu saat dia hilang Fitnah juga ter terjadi pada akhir zaman Di antara fitnah yang terjadi Sebelum kita masuk pentingnya dakwah Apa itu? Pertama, pemecah, terpecah belahnya umat Islam An'awf بما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضترقت اليهود يهود على 70 و 70 فرقه طواحجه في الجنه و 70 في النار واضترقت النصارى على 72 فرقه ف 170 في النار و واحده في الجنه والذي نفس محمد بيده لَتَتْتَرِقَنَّ أُمَّةٍ عَلَى السَّلَاةٍ وَالسَّبَعِينَ فِي الْجَنَّةِ وَالسَّنَتَانِ وَالسَّبَعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةِ Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hal itu meriwatan oleh al-imam karmidin nr. 4 dan disuhihkan oleh Sayyid Muhammad Nasiruddin Albani. Al Di dalam Suha'i Al-Damiq. Hadis nomor 5343. Di mana-mananya? Dari Abdul. Dari Auf bin Malik. Ia berkata. Bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan saja yang dimasukkan ke dalam surga. Maka 70-nya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nasrani akan dipecahkan menjadi 72 golongan. Satu dimasukkan surga dan 721 dimasukkan ke dalam naga. Wallah Muhammadin biyadi. La taktarikannya ummati kata ini yang tuh mahu garis bawah. La taktarikannya ummati garis bawah ummat ini. Ada salah ini wasbagin kerja kawan. Ummatku berpecah menjadi 72, 73 golongan. Satu yang dijanjikan dengan surga Sementara 72 diancam dengan neraka. Kenapa dikita artikan, Dijanjikan dengan surga Dan diancam dengan neraka. Karena Rasulullah masih menyebut. Satab tariku ummati. Apa maknanya? Bahwa 72 golongan itu masih tetap umat Muhammad. Ini menjadi pelajaran bagi ahli sunnah. Agar tidak mudah membuat mengatakan kata-kata kufur kepada orang yang berbeda pandangan dengan ini. Karena itu, dilarang mengkhafirkan setiap orang yang berbeda pandangan. Tapi menunjukkan kebenaran yang mesti. Kita tidak boleh mengkhafirkan tapi tunjukkan kesalahan yang ada pada kita. Kerana Rasulullah masih menyebutkan, Satu tariku umat, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Masih umat Rasulullah Alaihi Wasallam. Yang satu dijanjikan dengan surga, yang tujuh puluh dua dijanjikan dengan neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti al-jamaah. Karena yang satu itu adalah al-jamaah. Nanti kita maknakan al-jamaah itu, agar kita tahu kemududukan bagaimana manfaatnya dalam berda'wah ya Kemudian, yang kedua, fitnah. kehancuran umat akibat perpecahan di antara mereka itu kita an tauban qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inallahi zawadil arbah fara'aytu mabadiqa ha wa maghalibaha wa inna ummati sayabluhu mulkuha ma zuyadi minha wa uqtiitul kanzi al ma bisu wabar kisra والاقيات وانني بالت ربي لامتي ان لا يغليكها بسنت امنه وان لا يصليطها عليهم عدوا من ثوان من ثوان فتهم في يبيضها بيضه وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدَ إِنِّي إِلَى قَدِيدٍ قَضَاءٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْضُوَ وَإِنِّي أَعْصَيْتُكَ لِأُمَّكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَدٍ وَأَلَّا أُصَلِّبَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ سِوَاءٍ بُتِهِمْ يَبْدِي يَبْدِيهُ Walau itma'alaihim man b'aktarha atau qala lim bin aktarha hatta yafun bantuham yulikubakban wa yafi wa yafi bantuham bakban. Dikatakan dari Tauban ini menjadi syarat agar anda tahu kenapa keancuran kaum muslim dari Tauban bahwa Rasulullah SAW telah bersabda sesungguhnya Allah telah menampangkan memampangkan bumi kepada kita maka aku melihat timur dan barat sesungguhnya umatku kerajaannya akan sampai pada apa yang ditampangkan kepada aku aku diberi dua perbenaharaan yang yang merah dan yang putih, yang merah adalah ahmar romawi penaklukan konstantin ya baikul maqbi ya. penaklukan yang putih Persia dan aku mohon kepada Raku untuk umatku agar tidak diminasakan semuanya dan janganlah musuh mereka menguasai mereka selain diri mereka sendiri yang menghalalkan kehormatan mereka. Dan sesungguhnya Rabku mengatakan, Ya Muhammad. Jika aku telah menentukan sesuatu, maka dia tidak akan tertolak. Maka aku memberikan kepada engkau untuk umatmu agar tidak diminasakan semuanya. Dan jangan musuh mereka menguasai mereka selain diri mereka sendiri yang menghalalkan kehormatan mereka. Sekalipun mereka berkumpul pada setiap pelosok atau mereka bersatu dari seluruh penjuru dunia. Hingga sebagian mereka menghancurkan yang lain. Dan sebagian mereka menawan yang lain. Lihat, ya. ketika terjadi perang salib, Seluruh Eropa bersatu. Menghadapi salah sucian al-Ajubi. Ternyata mereka tidak nampu. Dan mereka baru bisa dipecahkan oleh mereka sesama mereka sendiri. Sampai mereka memerangi mereka sendiri, sampai satu mereka menawan mereka sendiri, itu bersebab. Ini tanda fitnah akan terjadi, dan itu sudah terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga semuanya berada dalam tunduk. Penaklukan penaklukan telah terjadi dalam berbagai pemerintahan Islam. Antum bisa lihat bagaimana sejarah-sejarah penaklukan, bagaimana tidaklah Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah kecuali Rasulullah telah menaklukkan Bahrain. Seluruh Jazirah Arab. Terjadi Fathu Makkah. Ditaklukkan beberapa kekuasaan tertia dan kerajaan-kerajaan yang lain yang bertentangan, ya, yang bertentangan. semuanya tunduk bahkan Kaisar Heraklius Penguasa Romawi yang menguasai Mesir, menguasai Iskandaria, bahkan Al-Makukut, seorang raja Yaman, sangat menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Najashi raja Habasyah yang memeluk Islam. Bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Rasul? Dia dihormati. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau digantikan oleh ba Abu Bakar as Beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafa Asman bin Amir bin Amr bin Ka'an bin Qa'id Ka Ka al taym bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay Al-Halil ya Al-Ghalib Al-Quraishi At-Tamim. Nasab ini itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Ar-Murrah. Beliau bergerak Al-Atiq ada dua pandangan al-Atiq. Al-Atiq itu orang yang membebaskan budak. Ada lagi takfiran bahwa al-Atiq disebut kepada Abu Bakar adalah ketika ibunya dahulu sering melahirkan, sering wafat adik, anak adik-adik. Kemudian setelah lahirnya apa Abu Bakar tidak lagi. Begitu seterusnya. Nah, ketika Abu Bakar diangkat, ya, terjadi berbagai pemurtadan. Sehingga Abu Bakar disibukkan untuk mengutul apa? Untuk mengutus Usama, mengutus patukan-patukan ke setiap penjuru untuk menghancurkan para pemurkat ini. Beliau itu uh, meninggal pada hari Senin pada 22 Julai akhir pada tahun 13 hijriah dalam usia 23 tahun. Bayangkan beliau setelah, setelah itu kirim mengutus, terjadi pemurkatan diutus utus Usama memerangi kaum murtad yang berada yang tidak mau membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW lalu beliau mengutus Khalid bin Walid atas dasar rukun Islam maknanya siapa saja yang mengingkari salah satu dari rukun Islam maka dia harus diperangi. Ali bin Walid berperang memerangi setiap orang yang memingkari setiap orang yang murtad. Kemudian Abu Bakar keluar untuk ke Kyangan memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dan Musailamah pada waktu itu terbunuh dalam usia 152 tahun. Yang membunuhnya Al-Wahsi adalah seorang yang telah membunuh Hamzah. Pada waktu Kufar dia telah membunuh orang yang terbaik. Banglima terbaik setelah di maksud Islam dia membunuh orang berjahat faida mahal kazzab lalu dikutuslah setelah itu pada awal uh, abad ke-11 kemudian terjadi peristiwa yang pada tahun 12 Hijriah masa pemerintahan Abu Bakar beliau mengutus al-a'la al-ala bik al-hamdray al-mumran di kamar di bahri kemudian beliau mengutus fikrinah bin Abu Jahal untuk memerangi kau murtad di Amal. Beliau mengutus al muhajir bin Umayyah memerangi orang Najib. Orang Najib yang murtad. Lalu mengutus Ziyad bin Nabi Al-Anfari. Untuk memerangi siapa salim. Kemudian baru beliau mengembangkan Islam. Menjebar Islam. Beliau mengutus Khalid bin Walid menaklukkan Basrah. Dan memerangi Ublah pertama wilayah kekaisaran Irak. Lalu beliau mengutus Amar bin As-Saham. Pada bulan Jumadil akhir, pada tiga bab Ijriyah, terjadilah perang Ajnain kaum muslimin berada dalam kemenangan, tapi pada waktu itu, sahidlah ikrimah bin Ustaz. Kemudian terjadi perang Masfar, ya, Mar'at Safar, kaum muslimin menang dan berada. Setelah Abu Bakar wafat, Abu Bakar ini adalah hadifah yang pertama yang dibiayai oleh rakyat setelah dia diangkat jadi Khalifah, Abu Bakar berjalan, ingin berdagang ketemu dengan Umar, ada apa ini? engkau telah diserahkan tanggung jawab untuk mengurus Umar lalu kenapa engkau ke pasar? lalu bagaimana saya harus makan? Nah, kalau begitu, ayo ke Baitul Mal datang Baitul Mal, lalu digaji lah Abu Bakar waktu itu gajinya diberikan 2.000 dinar Abu Bakar minta 2.500 dinar Karena tidak akan mencukupi pada masa itu keadaan. Ini. Lalu diberi pakaian dina. Karena waktu itu belum ada mobil dina. Pakaian dina, yang tidak terlalu cantik, yang tidak cantik dan tidak buruk. Karena pakaian dina tidak cantik, tidak buruk. Kalau sudah usang pakaian dina, dibalikan lagi ke betul mak, diganti bagian, dibalikan, tak dijual. Dibalikkan. Sampai wafatnya baju dinasnya dibalikkan ke baju ulmar bayangkan, lalu Umar berkata ketika beliau wafat, dibalikkan itu engkau telah memberi beban yang berat kepada penduduk <laughs> bagaimana dia menjaga lalu Umar memerintah, menaklukkan berbagai negeri, sampai Umar bin Khattab Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan berbagai negeri Islam beliau menaklukkan sampai ke daerah-daerah Karnan Tajistan, Makran dan Aspahan pada tahun Eh, paklukan sampai ke Rusia Tapi anda tahu Wafatnya Umar bin Khattab, Dia hanya telah meninggalkan hutang 86 ribu dinar Harifah yang berkuasa Yang menaklukkan berbagai negeri Yang memiliki rampasan perang Tapi ketika wafat Meninggalkan hutang 86 ribu dinar Itu kemana hartanya Khoan. Untuk kaum muslim Untuk islam Karena dia takut tanggung jawabnya kepada Allah, Rabbul Alamin. Lalu bagaimana dengan kita? Subhanallah. Maka itu Allah berikan kemenangan kepada mereka. Terjadilah pada Utsman. Terjadi fitnah dalam Utsman bin Affan. Ya. Terjadi fitnah. Kalau anda ingin tahu sejarah fitnah Utsman bin Affan, karena dari sinilah orang-orang Kiaa, -orang ya, akan mulai merusak orientalis akan merusak, sehingga menanamkan kebencian kepada Muawiyah. Cukup. Ada satu buku kecil dan ini belum diterimakan. Eh belum dicetak ulang ini, ini. Ini buku mengungkap sejarah Utsman terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini baru Fatimah. Ringkasan Fatimah sangat bagus untuk antum miliki. Buku yang seperti ini. Diungkapkan bagaimana peranan sehingga kita bisa lihat orang-orang yang tidak akan bisa menipu lagi dengan keadaan. Karena ini ditulis oleh al-Imam eh Al Imam Al Qadi Abu Ya'qub Muhammad bin Uthman Al Farah. Imam Abu Ya'qub Al Manuri. Muka diman. Sangat bagus untuk dibaca. Kenyataan sejarah. Karena banyak orang akan mengutarbalik sejarah, terutama orang-orang urian orang tadi, orang-orang kufar yang mengutarbalikan sejarah. Kita kembali. Itulah sebab terjadinya perpecahan itu. Setelah itu, kita yang muncul apa lagi? Munculnya ruh ibadat. روي بذاء. أن أبيه ريرة أحب. قبي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنون يسلق فيها الكاذب، ويضرب فيها الصالح، ويكون فيها الأمين، ويعتمن فيها الخائن، وينطق فيها رويبذاء. قال قيل Ya Rasulullah, wa man huwa yabda qala at-tafihu yatakallam fi amr al-an. Dikatakan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak pada jilid keempatnya pada halaman 557. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah S.A.W bersabda akan datang kepada manusia saat tahun-tahun di mana sang pendusta dianggap benar. Sementara orang yang benar dianggap pendusta. Lalu orang yang jujur dianggap sebagai pengkhianat dan yang pengkhianat dianggap orang yang jujur. Ketika itu muncullah ruwaybidah. Ha, Qa. Ma ruwaybidah ya Siapa ruwaybidah ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan. Qala at Orang-orang bodoh. Dalam riwayat lain, pemuda-pemuda, usianya muda, dan masih bodoh tentang ilmu agama. Ya takallamu Nabi amri ummah dia berbicara tentang perbaikan umat. Tidak muncul dah? Oh, tidak mengerti tentang ilmu agama, tidak mengerti tentang fikih sangat bodoh, sasihu, berada dalam kejumutan. Bahkan dari hadis lain diterangkan ciri-ciri mereka itu. Bagaimana kehidupan mereka itu? ya, Bagaimana kehidupan itu disebutkan oleh Rasulullah? Dia berbicara tentang Al-Quran. Mereka mengajak kepada Al-Quran. Mereka rajin baca Al-Quran. Tapi bacaan al qurannya yang dibatak tenggorokannya. Apabila mereka diajak kepada Sunnah, mereka lepas seperti anak busur. Anak panah lepas dari busurnya. Mereka lari dari ajaran. Padahal mereka menyeru kepada Islam, mereka baca Qur'annya banyak, usianya muda, tidak paham sikit, ciumut, tidak mau berubah. Hari ini sudah muncul yang penting. Rali dong. Apa tiba demikian? Sebagaimana terangkan oleh Rasulullah SAW, An Amdillah bin Umar. ابن عات بن عمر بن عات يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبل العلم, يقبل العلم يقبل العلماء بقبل العلماء إذا لم يترق عالما اتقدى الناس رؤوسا جهالا فسئلوه فسئلوه فقصوا بغير علم فضلوا وأضلوه akan datang suatu masa eh, dikatakan bahawa Amn bin Am ah, mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu dari dada-dada seorang dengan begitu saja akan tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama ini bayangkan dalam rangka satu tahun saja itu telah wafat tiga ulama besar. si Al-Bani berapa bulan setelah itu si hey Bin Bar berapa bulan setelah itu uh, si Muqbil setelah itu Sayy Husaimin setelah itu tak ada lagi ganti bagaimana Allah mengatakan sehingga yang muncul adalah ru'usan ittihadun nas ru'usan juhalan maka manusia akan mengambil fatwa dari orang-orang yang bodoh lalu orang yang bodoh itu memberi fatwa fa'abdu wabdudi menyesatkan manusia ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2673 lalu muncullah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, jahit-jahit itu yang jahat yang mengajak manusia kepada abu, -abu Jahannam. Hal ini dibuktikan dengan hadis. Uzayfah ibn Yemen. Karena nafsu bertanya, karena nafsu yas'aluna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Alaih Wasallam, Anil Khair. وَكُنْتُ سَأَلْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْسَّرْبِ مُخَافًا أَنْ يُضَرِّكَنِي فَقُلْتُ يَا رَبَّ سُلَالَةَ إِنَّنَا كُنَّا فِي جَهْلِيَّةٍ وَالْسَّرْبُ جَاءَنَا فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ خَيْرٍ مِنْ سَرْبٍ قَالَ نَعْمَ فَقُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ السَّرْبِ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعْمَ وَف yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru qul tuk fa hal ba'da zalika al khair min as min sarr qala na'am du'atun ala abwab jahannam Kata huzaifah dari Iblis al-qulaihi dan dia mendengar dari huzaifah ibnu Yaman. dia berkata orang bertanya kepada rasulullah tentang kebaikan dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang kemurukan karena aku takut hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Umar ibnu Khattab. Yun kadu orang Islam <laughs> orwal orwatan orwatan izanasaatil Islam dalam yeripuljegiria akan terjebut kesatuan kaum Muslimin. Sehelai demi sehelai, apabila hidup di tengah kaum Muslimin itu orang-orang yang tidak mengerti sifat-sifat jahiliyah, sering mereka beramal Islam, umat Islam, tapi sifat jahiliyah masih ada pada diri mereka itu memecah mereka. Antum tahu runtuhnya Turki Utsmani di antara salah satu sebabnya setelah dibangkitkannya semangat nasionalisme hingga orang Turki merasa lebih utama dari bangsa lain, bangsa, bangsa lainnya. Bangsa lain Arab juga begitu. Akhirnya mereka berpecah dari Turki Utsmani. Ain Turki Utsmani ditaklukkan. Sultan Al-Mahmud yang menentang permohonan seorang Yahudi, Theodor Hoy datang kepadanya meminta tanah Palestina. Dengan bayaran sekian ponseling. Tidak ada Sultan Mahmud diturunkan dengan adanya pemberontakan. Lalu diadakan pemberontakan lalu beliau diturunkan. Setelah itu seluruh badan-badan di Turki. Jabatan penting diduduki oleh orang-orang primah penting. Lalu mereka merancang Perang Dunia Pertama. Terjadi Perang Dunia Pertama, Turki masuk ke dalamnya. Apa akibatnya? Turki berada dalam kehancuran total. Bayangkan, mengilah Kamal, Mustafa Kemal. Orang banyak menyebutnya Kamal apa? Orang Turki pemuda Turki sendiri tak suka menyebut adat itu. Apa arti adat itu? Bapak Turki, tapi dia lah yang menghancur Turki. Dua hukum dan perayaan Islam diberanguskan. Tidak boleh orang azan keluar. Bayangkan, tuh, oh. lebih malam, bagaimana pemuda Islam tidak menyadari gerakan itu? Ya. Lalu bertanya tentang kebaikan apa? Doa ala alaagwa biljahna. Para dai yang di depan-depan, seperti apa? Muncullah ahmadiyah muncullah Bahiah, semua jadi iya Kemunculan ini sebagai tanda dai-dai juru yang mengajak kepada Bahiah, Ahmadiyah ...adalah produk dari pemerintahan Inggris, penjajahan Inggris. Sehingga Ahmadiyah melarang orang ikut Ahmadiyah untuk memerangi Ratu Inggris dan memerangi pasukan Inggris. Tidak ada jihad. Bayangkan jihad dimatikan. Itulah Ahmadiyah. ya, Dengan nabinya Mirza Ghulam Ahmad dan dengan kitab suciNya nya At-Taskirah. Di dalam tafsir ada disebutkan inna anzalnaka tafsiran ala qadiyaniyah. Aku turunkan kitab suci tafsir kepada penduduk Qadiyaniyah. Ya yani, Mirza Ghulam Ahmad, lah Lalu Mirza mengatakan bahawa kitab suci sucinya sudah ada tertempel dan dalam tangan Tuhan. Antum baca kitab tentang kesesatan ahmadiyah dan banyak hmm. Ya? Kemudian, apalagi tanda fitnah yang akhir, banyak terjadi pembunuhan. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak terjadi pembunuhan, banyak munculnya fitnah. Ya? Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari. An <Sesan> Nabi muraitah radhiyallahu an qala an nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yuqbadul 'amma wa taqturuz zulal, zulazil Maksudnya apa? E, diangkatnya ilmu. Kemudian zula zilu gempa bumi. Ya? Wa yataqa wa yataqa zaman. Zaman itu semakin dekat. Waktu itu terasa sebentar saja. Wa tazhara al-fitan. Banyak terjadi fitnah. Kemudian muncullah pembunuhan-pembunuhan. Itu terjadi Kalau begitu ikhwan Terjadi kita harus bisa Kembali ke jalan-jalan -jalan. Apa jalan keselamatan itu? Sesuai dengan hadis pertama tadi Al-jama'ah Fa'alaykum bil-jama'ah Fa'innana Ya'kulul ziba minal ghanami al qasiyah. Hendaklah kalian selalu berada Dengan jama'ah Sesungguhnya serigala itu sangat mudah membangsa kambing yang berada dalam kesendirian. Persoalannya, mana jemaah itu? Mana jalannya itu? Apa-apa saja nama jemaah itu yang harus diikuti? Jemaah itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia memiliki beberapa nama. Secara saring, kalau dikatakan tadi itu adalah golongan yang selamat atau disebut dengan firqa tunna'iyah, ya. la taqalatul ta'ifatun min ummati zohirina alal hak. Ya. Senantiasa datang. Nah, ada beberapa nama dari al-jamaah. kita sebut satu-satu supaya antum tahu. Bahawa jemaah itu dia disebut pertama al-jamaah. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jamaah. Mana al-jamaah ini? Pertama al-jamaah memang. Berkata Abu Sayyafah, al-jamaah ialah yang berpegang teguh kepada kebenaran dan mengikutinya, kendati pun mereka sedikit dan menyalahinya banyak. Jadi dia ikut kebenaran, ikut kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya, walaupun dia sedikit, sementara yang menentangnya banyak. Itu al-jamaah. Karena kebenaran itu yang dimiliki jemaah mengikuti kebenaran yang diikuti dipegang oleh jemaah yang pertama iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para Sahabatnya dan tidaklah menentang dari jemaah yang seperti ini kecuali ahli badil. Ini di dalam al-Bai' al-Bai' ala inkar bida al-Hawali dalam kitab itu beliau terangkan pada halaman 22nya. Kemudian berkata Abdullah belum masuk. Al-Jamaah ya apa yang sesuai dengan ketaatan mawafaqal ha walakun tawhidah Yang jamaah itu apa yang bersesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam lal allalika'i dalam sarhul usul Kaidah Ahlis Sunnah Al-Jamaah pada halaman 160 dan juga diiterangkan oleh Al-Imam Ibnu as-Sakhir dalam Tarikh Ad Dimashqi pada juz 2-nya, pada juz 3-baknya, pada halaman 222-nya 322-nya, pada hadis bagian keduanya itu pertama namanya yang kedua dia disebut dengan sawadul a'zad hal ini berdasarkan dalil dari abi umana al bahili sebagaimana terdapat dalam kitab usul ummah di fahmi ahadis ibtirakil ummah ya pada halaman 9 dan 20-nya. Sawadul A'azam. antum bisa baca ini dalam kitab. Limadzah akhtar su'alman hajiz salaf. Oleh Sayyid Salim bin Ibn Adhidani. Yang ketiga. Jadi namakan Ahli Sunnah. Wal-Jamaah. Ya? Berkata Sayyid Islam Ibn Sayyidinya. Di dalam kitab al-istiqamah pada juz pertama ini pada halaman 42 ini beliau katakan Sesungguhnya sunnah menyertai persatuan Ini al-jama'ah sebagai makna bin'ah senantiasa menyertai perselisihan dan persatuan Tempat lain se-islam menerangkan di dalam majumuh fatawa Majumuh fatawa ini kitab se-islam yang tanya terdiri dari 36 jidit di dalam bidik kedua pada halaman 372, eh, 75 beliau menerangkan Mereka ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang komitmen memegang kitab Allah Sunnah rasulnya dan apa-apa yang disewakati oleh generasi pendahulu mereka Ya para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar Dan mengikuti mereka dengan baik Itu al-jamaah ya? Kenapa dinamakan ahli sunnah wal jamaah? Kisarana kan mereka mendahulukan kalam Allah dan Rasulnya dari perkataan yang lain. Sebab lain lagi kenapa dinamakan itu imam jemaah? Karena mereka berkumpul dan bersatu dalam kebenaran. Disebab eh, tanda yang lain lagi, karena sebelum terjadinya penisbatan imam kepada imam Ahmad terjadi fitnah. Jadi munculnya penisbatan nama ahli sunnah kepada imam Ahmad itu bukan kerana imam Ahmad yang pertama membuat ahli sunnah bukan, tapi itu ketika terjadi fitnah. Waktu itu Muta'azilah berkuasa. Setiap orang diwajibkan mengikuti dan mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad cukup mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Beliau dihukum, beliau di beliau di Hampir masih begini itu. Sampai ketika Khalifah berkuasa berpihak kepada pandangan Ahli Sunnah. Lalu diberikan kepada Imam Ahmad, Fahim daftar nama orang-orang yang memfitnahnya dulu lalu diserahkan kepada Imam Ahmad pilih mau diapakan mereka kira-kira kalau kita macam apa itu? Ha? kalau kita sudah kena fitnah penerotan kena ini hampir mati lalu tiba-tiba penguasa berpihak kepada kita disuruh pilih siapa yang mau disebelih-sebelih mana ini terah kira-kira apa kita buat dulu? kita buka sel ha, disebelih ni ya ini, ini dipotong macam ni. Tapi Imam Ahmad, tel pun tidak dibuka. Saya telah memaafkan mereka. Subhanallah. Tidak langsung lihat dari dakwah itu yang kasarnya. Kenapa langsung tidak lihat bagaimana lembut dan pemaafnya. Orang hanya mengambil makamah kerasnya. Tetapi dia tak pernah mengambil bagaimana sikap lembutnya Imam Ahmad. Saya telah memaafkan mereka. Subhanallah. Saya Islam di saya niat. Memiliki seorang musuh berbuyutan Yang memfitnah mereka Menuduh Macam-macam Sehingga si Islam masuk penjara dan apapun Satu ketiga Wapatlah Meninggallah musuh ini Dawa, apa berlakukan si Islam Beliau datang ke rumahnya, Beliau berbicara pada keluarganya Hari ini orang tuamu tidak ada Akulah orang tuamu maka segala apa kebutuhan kalian laporkanlah kepadaku tu. sehingga tuan Tuhan Tuh menguji bagaimana mulia dan pemaaf ini hmm, ulama lalu bagaimana dengan kita ikhwah? adakah pemaaf seperti itu, keras se-islam diambil, tapi lembutnya tak pernah diambil bagaimana pemaaf eh? terkadang dia duduk dalam satu majlis kita seperti ini tidak sepursapa, lantaran berjualan sama Semenjak dia berjual dagangan saya kurang lari Sulamat kepada musuh Bayangkan satu saat datang Orang-orang musia -orang ah Kepada Imam Shadi Duduk, dikasih makan, diajak diskusi Sehingga mereka rujuk lagi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Bagaimana ada sebuah majlis dengan tenaknya mengusir orang? Kamu tenak? Bukan majlis kajian. Kamu? Oh bukan. Tidak begitu. Bagaimana kelembutan dakwah menilai dia dakwah. Kemudian nama keempat dia disebut dengan cirpatinaziah di golongan yang selamat airun natiqarni thumma alladhina thumma alladhina yalahu thumma kata rasulullah sebaik umat manusia adalah yang hidup di zaman dulu kemudian zaman setelahnya ini tabi'in kemudian zaman setelahnya asba' tabi'in itulah umat yang terbaik ya ini berdasarkan beberapa keterangan hadis yang dikeluarkan oleh al-imam bukhari lalu ada Sejarah penulisan bahwa ke masa keemasan Islam pada masa apa? Khalifah Al-Ma'mun. Ke masa keemasan Islam. Lalu masa Rasulullah bagaimana? Masa terakita. Tidak ada zaman yang lebih baik kecuali zaman Rasulullah. Sahabat. Kemudian kabiin atbab kabiin itulah masa yang terbaik. Zaman yang lain tidak. Wujud masa Khalifah Al-Ma'mun. Pengetahuan dan peradaban naik Tapi nilai-nilai agama mulai turun 18 abad Eh 8 abad Seluruh ilmu pengetahuan dipegang oleh Kaum muslimi Berbagai penemuan yang Didapatkan semuanya dikuasai oleh Kaum muslimi Sementara pada waktu itu Eropah berada dalam kegelapan Eropah sama sekali Tidak Memiliki apapun Lalu Berjalanlah waktu Apa yang terjadi eh? Kekuasaan itu dipindahkan lagi Kepada orang Kufar Antum bayangkan Mulai dari abad berapa? 8 abad itu Mulai dari abad 3 Hijriah 9 masehi, Peradaban itu dikuasai oleh kaum Buzlih di bidang astronomi ada dinamakan al-a al-hawati al hakim orang yang menemukan yang membuat karya jadwal al-ma'mun ada al kawarizmi yang membuat katalog astronomi ada al-farghani yang pengarang buku usul unsur astronomi kemudian di abad ke-3 di abad ke di abad ke-10 masih muncul semuanya ada al-biruni muncul semua tokoh-tokoh di bidang fisika ada al-haytha Al-Haitham al-Hazimi dalam bahasa Latinnya sering disebut Al-Hazim adalah seorang tokoh optik dan dia menemukan prinsip inersia dan statik. Apa inersia statik itu? Hmm? Cahaya dalam cermin parabola yang tertumpu pada satu titik. Dan dia adalah penemu segi empat batas kecepatan berupa abad sebelum Isaac <coughs> Newton kemudian Al-Biruni dia mengarang Al-Qanun Al-Makduni Al-Khazini pengarang kitab Nizan Al-Hikmah di bidang matematika untuk lihat Al-Kawarizmi yang hidup pada abad 700 pada tahun 780 sampai 850 masih beliau hidup pada masjid dia penemu sistem angka modern, nol yang menemukan angka nol itu adalah Al-Kawarizmi lalu angka ini dikenalkan oleh Leonardo Fisa Leonardo Fisa dan Fibonacci ini dalam bidang matematika. 82 tahun setelah Al-Khawaf Rizmi menemukan. Ya? Ini kita dapat dalam uh, buku Liber Abadi. Yang mengasaskan tentang perhitungan logaritma dalam perhitungan matematika. Kemudian kita kenal dengan Abu Hasan, Abu Kamal yang hidup pada abad ke kesebelah. Dia penemu pertama yang menulis angka pecahan. Satu perdua, satu per tiga ini. Dia yang penemu pertama. Tapi penemu pecahan itu di barat. Diperkenarkan, dipopulerkan oleh Fibonacci dan Benza Ezra. Seorang sarjana Yahudi. Pemuda Islam tidak mengerti. Tidak pernah baca sejarah mereka sendiri. Kecuali mereka baca buku-buku kita Orang-orang Tufar. -orang Bagaimana mereka mengetahui sejarah mereka. Antum lihat lagi, Sangsi Jamstid Al-Khati. Yang hidup pada tahun 14 tahun. 30 Masih Dia lah sebenarnya tokoh Yang menemukan bilangan des desimal. Siapa yang memperkenalkan Dia penjuru dunia ha? Sita Pada tahun 1579 Kita tidak sedang berbicara sain dalam Islam ha? Kita tidak sedang berbicara sain dalam Islam Kalau saya bicara sain lain lagi bahagiannya sekarang kita sedang berbicara tentang bagaimana Sebenarnya Sirkatul Najiyah tadi. Kemudian Tolongan yang terbaik tadi. Pengetahuan tadi sampai, tapi akhirnya Kekuasaan Tidak ada pada Islam. itu tuh karena orang sudah mulai meninggalkan agama mereka. Kedua, kelima Dia disebut Ta'ifatul Mansurah Ini berasalkan hadis yang diruayatkan oleh Imam Bukhari juga diruaihkan oleh ahli imam muslim fa'ifatul mangsura, yang mana hadis itu akan senantiasa golongan segolongan yang tetap membela al-haq, mereka senantiasa unggul yang mengindahkan mereka, menentang mereka, tidak mampu membahayakan mereka unggul dalam apa? hujjah bukan banyak tapi hujjah al-ilmu bukan banyak bukan ilmu itu keunggulan Sedangkan mereka tetap berada di atas itu sampai akhir zaman. Kemudian ada sebutan al Qurba. Badal Islam guriban waseyuhu guriban fathuba lil Qurba. Manhum Qurba al-lazina yaslunan alim dar tasadihin. Islam datang asing dan kembali menjadi asing dan berbahagialah orang-orang yang dianggap asing itu dalam Sarah Al-Imam Muslim, Sarah Al-Imam Nawawi dua ha, pada halaman 175 dan 176 silakan terangkan di situ tentang Al-Gurga orang asing apa yang asing? dia menghidupkan sunnah ketika orang mematikan dihidupkan sunnah, itulah asing ya kemudian ahlul hadith Ahli Sinah itu disebut juga Ahlul Hadis, Ya Dan banyak Pelopor-pelopor dari Ahlul Hadis ini Sampai hari ini Al-Imam Al-Bang Sayyid Bin Bad ba Sayyid Saimin, Sayyid Mukbil Yang masih hidup sekarang Sayyid Musim Al-Abbad Yang hafal Bukhari Muslim Ya tidak tanggung-tanggung. Apabila kita perhatikan tokoh-tokoh zaman dulu, sangat banyak sekali. Dalam sejarah itu. Ada Abdullah ibn Mubarak, ada Ali bin Al-Madini, ada Ahmad bin al Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari, Ahmad bin Sinan, Abdullah bin Muslim, ada Muhammad bin Isa al-Sirmizi, Muhammad bin Hibban, Muhammad bin Hussein, Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Nashaburi, Ahmad bin Ahmad bin Sabit al-Khadid. Banyak nama nama itu. Itu malu ahli-ahli sunnah. Lalu masuklah para imam tu arba' ah. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hazim, Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i adalah imam imam ahli sunnah. Kemudian dia juga bernama Ahlul Asar. Bagaimana diterangkan oleh Takfiri di dalam beberapa kitab juga diterangkan oleh Ibn Abi Hatim ar razi Dalam sarhul usul yang sikat ahli sunnah wal jamaah. Masjab dan pilihan kami ialah mengikuti Rasulullah dan para sahabat Tabi'in Dan berpegang pada masjab ahlul asar. Seperti Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian nama lain, Al-Salafi. Inilah problem hari ini. Lalu orang mengatakan bahawa itu kan hanya nama-nama sebutan saja. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an. Hanya nama karang karangan saja. Turun mereka buka surah Az-Zukhruf ah ayat 56. Wa ja'alnahum salafan wa masalan li akhirin. Kami jadikan mereka salafan. Pendahulu. Wa masalan contoh li akhirin untuk orang datang kemudian dalam surah Az-Zukhruf ah ayat 56. Oleh kerana itu Generasi awal yang terdiri dari sahabat Tabi'in, atba'u tabi'in Salakuna salih Kegasnya para sahabat nabi Salallahu alaihi wa sallam yang disebut salaf Dan mereka yang disebut ahli sunnah Wal jama'ah Antum bisa buka kitab Syih Ibrahim Mau kita Ahli sunnah wal jama'ah min ahli bita wal hawa min ahli al hawa wal bita pada halaman pertama pada halaman 63 nya. Silakan tem lihat dibuka itu kalau tidak salah saya T si Ibrahim Rohairi. Iya, silakan baca di situ. Tentang mauqit ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kitab yang demikian. Lihat ini menunjukkan yang demikian. Nah, menurut istilah apa yang disebut dengan sarang? Al Imam Abu Hasan berkada sejar istilah, siapa dia? dia adalah para sahabat yang harus diikuti, baik ucapannya perbuatannya, tafsir serta istifat hukum, dari hasil istihad mereka yang harus diikuti silahkan bagi kitab manhad wal aqidah al-iman as-sakir kemudian, berkata imam as-sakir yang dimaksud dengan manhad as-salat ialah apa yang dianut oleh para sahabat Nabi dan para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik di ketatan, serta abu ya? tabiin para imam agama ini yang disebutkan sebagai ilmuan dikenal dengan kedudukan agama seperti imam Malik, imam Hambu Ani, bah, imam Malik, imam Sabi, imam Ahmad mereka adalah imam-imam ahli sunnah. Di dalam kitab lawai ulam wa pada halaman 20 pada jilid pertama. Jadi inilah intinya, ya. Kenapa mereka menghabiskan dua usia dalam dakwah Muhammad Rasulullah? Walladina, walladina ma'ahu asidahu ala al-kuffar, uhamahu bainahu. Muhammad Rasulana Allah adalah orang-orang dan orang bersama mereka itu sangat keras kepada orang kafir tetapi berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman, lembut sangat mengharapkan kebaikan itu terjadi kepada orang-orang yang beriman. Lalu mulailah orang yang harus uh, berdakwah, ya berdakwah dengan jalan yang baik. Lalu bagaimana menghad dakwah ahli sunnah wal Jamaah. ...baru kita masuk. Bagaimana manhak? Ahli sunnah wal jamaah dalam berdakwah Lihat. Konsep dakwah Ahli sunnah wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izzati al-hasana. Udahu ila sabili rabbika. Bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat yang manuia ini memberikan tiga pondasi dakwah. Pertama, al hikmah. Yang kedua, mau'izatil hasanah. Yang ketiga, dialog ilmiah. Di sini ya, dari dia rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wjadilhum billati hiya Bantahlah mereka dengan baik. Ya? Al hikmah dia memiliki dua pengertian pengertian yang pertama dia bermakna hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini kita paham ketika dia disebutkan bersamaan dengan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad mannallahu 'ala al-mu'minina izba'tha fihim rasulatan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yusyih wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah Allah Rasulullah sallallahu alaihi Ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 64. Yang kedua, dia bermakna tepat dalam perkataan, tepat dalam perbuatan, benar dalam keyakinan serta mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yuhdilu hikmata man yasha'u, wa man yu'tal hikmata khairan katsira, wa man illa ulul albab." Allah menganugerahkan -al hikmah, kefahaman kepada Al-Quran dan sunnah ketepatan pemahaman kepada siapa yang dikendalikannya wa mayuridullahu khairan yukaffu tafqihum fiddin yaitu yang Allah hendaki kebaikan Allah memberikan kepahaman kepadanya hikmah dalaman dan barang siapa dianugerahkan hikmah ketunggunya ia telah diberi karunia yang banyak dan hanya Allah dan hanya orang-orang yang diberkallah yang dapat mengambil pelajaran ini hikmah imam Abdurrahman Al-Ta'lim rahimahullah Menafsirkan ayat di atas Uda'u ila sabi'i rabbika bil hikmah Ajaklah manusia ke jalan Allah Yang lurus dengan hikmah Yang berakti masing-masing Sesuai dengan kondisi Tingkat kefahaman Tidak mungkin Kita berbicara Pada masyarakat awam Kampung, kita berbicara tentang Prematundi Kita berbicara tentang Menggunakan istilah-istilah pengetahuan saint tidak mungkin. Maka itu seorang dai harus memahami siapa kawan dialognya. Ketika antum berbicara dengan masyarakat awam di kampung, antum cukup menunjukkan ketumbuhannya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Antum berikan contoh kekuasaan itu cukup kecil. Bagaimana bukti kekuasaan Allah? Siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati yang dari hidup? siapa yang mengeluarkan telur ayam dari ayam atau mengeluarkan ayam dari telurnya dia bisa lihat contoh dia lisa tapi ketika antum berhadapan berhadapan dengan kaum kintlek kadang-kadang memiliki ciri kesombongan dia tidak mau menerima logika yang rendah dia merasa logikanya tinggi sehingga dia merasa perlu contoh yang sangat tinggi Al-Quran adalah kalamullah Orang kampung tidak cukup mengerti itu kalam Allah, dia imani, dia yakini, tapi kaum infleks sebagian tidak mengimani. Tidak cukup. Mana mestinya? Apakah dia bertentangan dengan sains atau tidak? Dia cari-cari alasan untuk membuktikan antum terpaksa ingin memberikan contohnya dengan apa yang ditemukan sains. Karena time bukan untuk menjadi penentu kebenaran Al-Quran, tapi time itu hanyalah menjadikan pemisalan. Contoh, ketika orang masih ingin membutuhkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalimullah, tapi dia membutuhkan contoh yang lebih hebat, kerana dia merasa akalnya hebat untuk mencontohkan sesuatu yang mungkin dia merasa hebat. Buktikan, tanyakan kepada mereka. Ketika dunia pengetahuan berada dalam kebimbangan. Matahari itu bergerak atau tidak? Berapa pandangan sedang mengatakan matahari itu diam tidak bergerak, lalu mengatakan matahari itu berputar pada porosnya, lalu mata, api tidak bergerak, ada mengatakan matahari itu berputar pada porosnya dan bergerak dari tiga pandangan dunia pengetahuan, manakah yang benar? Bertanyalah kepada pencipta alam, karena antum tidak bisa menentukan kebenaran sebuah aksioma dari dunia pengetahuan. Kecuali untuk melihat kepada pengetahuan alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa syamsi tajri limut taqarri Matahari itu berjalan menurut garib edarnya. Bagi temuan yang terakhir. Itulah yang benar. Kenapa? Ini bersesuaikan dengan apa yang disermankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pengetahuan telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Kebenaran pengetahuan nisbi. Tapi Al-Quran pasti... Nah, tak kebenaran yang mesti menentukan kebenaran yang pasti Itu sama dengan orang gila yang menentukan siapa gila di rumah sakit jiwa Lalu Antum bertanya Pada dokter, dokter bilang ini yang gila Tapi Antum lebih percaya perkataan orang gila Orang gila kata bilang dokter yang gila Al-Quran dan hadis kebenaran pasti Tapi Antum belum mengakui kebenaran ini kecuali telah dibuktikan ilmu pengetahuan Berarti Antum percaya orang gila, Pak Lalu berkata seorang lain ini, tapi kan dalam Al-Quran itu mengatakan bahawanya wajahnya arbaqirakan. Kami jadikan bumi itu hamparan. Tidak ada diku Quran itu menyatakan bumi itu budak. Jawabannya antum tidak tahu atau antum tidak mengerti. Hamparan itu adalah sebuah bahasa yang dipakai yang sangat tepat. Karena teori hamparan itu dimanapun orang dahulu bisa menerimanya. Melihat bahawa bumi ini memang sesuatu yang dihamparkan. Ingat, sesuatu yang dihamparkan tidak mesti segi empat uang. Langsung bisa menghamparkan bola yang bulat di tanah lapang kan. Tolong hamparkan bola ini di tanah lapang. Itu teori hamparan. Maka dalam dunia fisika, ada yang didamakan teori hamparan untuk meng mengukur keliling bumi dilipat bola yang bulat, diperlipat jalur diukur dari ukuran itu lahirlah teori hamparan untuk mengukur kelilingnya bumi jangan heran. bumi bulat bukan tidak ada isharat ada isharat dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah az-zuhar eh, az ayat 7 yukawiru layla finnahar wa yukawiru nahara finn Allah muntelah memutar malam kepada siang memutar siang kepada malam kawwara dalam bahasa Arab berarti memutar fukwatu pada benda yang bulat yukawiru itu imanah Ala Aku memutarkan imamah Takut kepada raksi Kepada benda yang bulat Allah mengutar malam kepada siang Siang kepada malam Sehingga malam tidak menerhuli Siang siang tidak menerhuli malam Apa itu? Pada benda yang bulat Bumi dan para ulamak tersepakat dengan dia Pada awal tahun 2007 300 ahli Atro dunia Berkumpul Lalu memutuskan bahwa Planet Pluto Tidak lagi masuk Gugusan Galaksi Bima Sakti. Umat Islam telah menentukan Bahawa Pluto itu bukan planet Pada abad ke-7 Anda silakan Lihat juga gambaran tentang Astronomi dalam Al-Quran Yang ditulis oleh seorang ulama Yang ditahkik oleh Sayyid Muhammad Nasiruddin al albani Itulah kehidupan, keadaan yang demikian. Ada masa waktunya kita berbicara tentang Islamnya. Hikmah, ada dikatakan menurut akal ni. Jadi dikatakan menurut hikmah. Jadi berikan logika menurut akal mereka. Orang Arab badi senang saja dia mengatakan ketika orang tidak percaya adanya Allah. Ah, masa ada ada on ontah ontah tak ada. ada. Bayi ontah ada, tapi ontahnya tak ada. Kan logika orang Arab badu tu kecil-kecil aja, Dia tak payah-payah. Tapi begitulah. Cukup sederhana. Lalu lahirlah teori-teori yang mengingkar ini adanya Allah. bahwa Allah itu tidak ada. Seluruh alam ini terjadi dengan ledakan yang besar. Orang Islam bilang teori Big Bang. Lalu dicarikan ayatnya. Yang membuat teori tak pernah baca Qur'an. Orang Islam carikan ayatnya. Oh ini ayat tentang teori Big Bang. Lata. Tidak mengerti. Apa dia fikir Allah menciptakan ini tidak bisa? Memisahkan langit dan bumi tak bisa sampai ledakan. Lalu kenapa dia berani menentukan ledakan? Carikan ayat. Carikan dari ketika teori evolusi, eh, evolusi Darwin dibantah. Lahirlah teori evolusi. Apa? Lahirlah teori Big Bang. Ketika teori Big Bang ini dibantah, lahirlah teori evolusi kimia. Ketika teori evolusi kimia telah dibantah, lahirlah teori yang baru DNA. Ini e. asam amino asid yang bersatu. Tiba-tiba daun besar jadi ledakan besar. Teori DNA ini terjadilah dan dipilemkanlah. Lahirlah filem-filem tentang manusia-manusia hasil catatan DNA. Dah diambil DNA binatang buas ini ini ini dimasukkan manusia sehingga dia satu saat bisa jadi binatang bini. Kita sudah lama tak perlu tinggal ilmu pengetahuan. Ada ilmu yang namanya apa? Apa? Rimau jadi jadian. Apa ya? Pakai DNA lagi, lagi jadi rimaunya. Terlambat orang Amerika. Pengetahuan apa? Ya. Kemudian tidak perkataan itu dikatakan hitam merupakan fondasi utama dalam dakwah. Apabila tidak ada hikmah, orang tidak bisa berdakwah. Dakwah dengan metode ini biasa diterapkan kepada orang yang mau menerima kebenaran dan tidak menentangnya. Dengan hikmah itu biasa pada orang ini mau kebenaran dan dia tidak menentangnya antum baca dakwah dengan hikmah, ya. Kemudian bagaimana hikmah tadi tingkat batu? Bagaimana memahami tingkat perbedaan tingkat batu yang kita dakwahi? Lihat. Ada dakwah kepada non-muslim, ada dakwah kepada jahil dan ahli ahwa, ada dakwah kepada pemerintah dan masyarakat, ada dakwah kepada perbedaan kondisi kejiwaan, kekuatan, ya, tempat dan keadaan, berbeda ikhwan. Kalau bagaimana kita dakwah? Kalau Antum belum tahu yang maknanya seperti ini dakwah, Antum kasih buku saja dulu daripada bertengkar. Kalau dia nak ngamuk, robekkan buku ini, besok saya botok kopi lagi. Habis. Sebab kalau Antum jelaskan bukannya tambah paham, orang tambah nak bersinju. Sudah. Sudah. Tak akan itu perang buku. Antum sambil duduk berdua-dua. Dapatlah buku kemarin. Dapat. Mana? Ah, ini. Ah, ini buku. Baca lah. Sehingga yang perang itu buku aja. Oh ini Antum baca ini, baca ini. Sehingga yang berdialog itu buku. Karena kita kalau berdakwa nanti, ini sudah teman baik. Karena berbeda pandangan. Antum tak bisa menjelaskan. Dia tak bisa menjelaskan. Oh kalau begitu apa maka kau lagi tadi? Keluar kita. Asam ah, kacau. Kalau itu, dah buku. Eh besok mencari juga buku ya. Nampak amanya kau cari buku. Ah, tak mahasiswa berbeza pandangan nak bersicu aneh, aneh kenapa kita tidak bisa berbicara dengan otak, dengan keilmiah antum berbeda pandangan dulu tapi ya, kita diskusi ilmiah oh ini belum dapat saya, ah, besoklah saya cari buku semangat antun jadi mencari buku yang teman tadi, antun tak dapat dia anak bantu lah carikan itu, sehingga dia nampak ada ah, dialog ilmiah itu Sampai nanti minta kepada Allah bahwa dialog yang kita lakukan ini Dalam rangka mencari kebenaran Bukan cari menang dan kalah Kita kenapa tidak langsung dialog mulu Kerana ya? Kadang kita tahu dalil Dia tak tahu dalil Dia tak tahu dalil Kita tak tahu dalil Dan lebih banyak kita semua tak tahu dalil Jadi pokok Coba Anda menganjurkan kepada masjid Seperti itu Anda punya sahabat Punya ini Benda pandangan ini Duduk Diskusi Jangan pakai ustaz. Tapi kalau ustaznya ada, temukan aja ustaz kan gitu. Iyalah, ustaz tuh dialog, ustaz kita dialog, kita tengok aja. Kita lihat mana dalilnya yang kuat. Hmm. Kan tak perlu orangnya hidup senang. Antum di lingkungan orang-orang yang di luar Islam begitu banyak. Dia bertepuk tangan dengan keadaan antum. Bijik. Apa antum pikir yang di sini masih Islam semua? Tidak kan Dia nengok ada orang sampai nengok Mantap. ah, cari jalan besok supaya berantam lagi ya. kalau antara seorang mahasiswa berbicara itu dengan ilmiah dalil itu bukan pokoknya bukan buahnya, bukan sarangnya dia adalah Al-Quran dan Sunnah cari buku Bagi. begitu caranya ya. dia tempat dan kedudukan karena tempat kedudukan berbeda dakwah ke Sumatera dakwah ke Jawa, beda Karena karakter orang berbeda. Kalau dijawab, umumnya terima dulu ya. Antum dakwah, pandai bahasa Arab, pakai saban tinggi, pakai ini, orang terima dulu. Tapi Sumatera, jangan. Umatera ini dari ujung ke ujung, dia melawan dulu. Selagi dia ada peluru, dia nembak antum. Tembak terus. Sudah habis peluru sendiri, lihat kawan punya pistol, pinjam pistol, tembak terus. Nah, dia sudah tidak dapat lagi peluru tak ada pistol tak ada baru dia kata. Ya, ustaz betul juga Ustaz. Peluru lah dia. Tapi jangan dibilang dia tunduk tu belum. Dia masih cari kesempatan dengan peluru lain. Kalau dampak dibetoka dipakai lagi. Ai, tunggu dulu Ustaz. Kemarin tu ya betul kata dia. Sekarang kenapa dia mau lagi? Gitu. Darwan pun tidak sabar dengan keadaan demikian. Memang itu katanya. Jadi bukan semua orang itu menolak kebenaran Kadang-kadang orang menolak cara kita menyampaikan Kebenaran Jadi Usduzan telur kepada saudara kita Oh ini mungkin salah saya menyampaikan Dia salah, kita cari yang lain lagi Begitu caranya oh, Itu hikmah, dakwah Memahami kondisi waktu dan tempat. Ada orang yang awal Ada orang yang uh, sudah Wilayah yang lang Ada wilayah yang sangat kurang orang Islamnya ada laki juga itu ada yang baru masuk, ada yang baru ngaji, ada yang sudah lama ngaji ada yang sudah berpuluh tahun ngaji, sudah sudah ngaji-ngaji. Berbeda tingkatannya. Kenapa? Caranya berbeda. Karena kita harus lihat, tidak bisa disamakan. Karena mengajak orang itu bukan mengajak pada diri kita. Kalau kita sekali ngaji kita bertobat, orang lain belum tentu. Jangan ajak orang pada diri. Ajak pada Al-Quran dan Sunnah. Doakan saudara kita agar mendapatkan hidayah dan berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Ada orang begitu tahu rokok itu haram, dia langsung berhenti merokok. Ada dia yang berangsur-angsur berhenti. Sebulan kurangi satu. Dua bulan lah dua kurangi. Tiga bulan tambah tiga. Dua bulan dua. Tiga bulan tambah tiga. Bertambah satu jadi. Eh, pengaruh lingkungan Biasa keadaan yang demikian ya? Apa pilar hikmah itu? Al-Imam Ibuqayun berkata Di dalam kitab mazari Sikap hikmah dibangun Atas tiga pilar Apa itu? Al-ilmu Al-ilmu Al-anak Al-ilmu Al-ilmu Al-anak Apa ilmu? Ada ilmu, ada pun ilmu yang utama dalam dakwah bagi bekal peradai. Jadi ilmu itu adalah satu yang utama dan bekal peradai. Apa ilmu pertama? Adalah marifatullah. Khusnul bin tidaklah setiap. Sebutan ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi dan perkataan para ulama kecuali yang dimaksudkan itu adalah ilmu agama, bukan ilmu pengetahuan. Ilmu agama semuanya. Mansalakaturikan yatami subhiin, manshalallahu lahu bi turekan jannah, jalan dilapangkan menuju surga kalau antum memahami ilmu agama. Man kharaja fi talabil 'ilmi fa huwa fi hatta yatiy Orang siapa keluar rumah memahami ilmu agama, pelajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'lam berilmulah kalian tentang la ilaha illallah, ilmu. ilmu agama. Ya rabbahul ladzina amanu minkum wal ladzina 'ilma. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang diberi ilmu tentang keimanan itu, semua ilmu agama. Tidak ada hubungan yang, yang diberikan pelajaran itu adalah di tidak ada yang diberikan dalam pelajaran itu intinya adalah ilmu umum tidak. Bukannya asyik turun dilarang belajar ilmu pengetahuan. Jangan salah faham. Tetapi hadis dan ayat tentang ilmu agama. Apa ilmu itu? Awal wajibnya untuk semua muslimin wa muslimah ma'arifatullah, ma'arifatul rasul wal ma'arifatul din bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agamanya dengan adil. Kemudian berilmu mengenal medan dakwah yang didakwah. Lihat dalil atas ini Saat Rasulullah s.a.w menghindar dari kejahatan Orang ta'is beliau bertemu dengan Adzat pembantu musbah bin Rabi'ah dan Sayyidah Rasulullah bertanya Siapa engkau? Siapa nama? Satul mengenal siapa? Sehingga kita bisa mendudukkan kedudukan orang itu sesuai dengan kedudukannya Ternyata ini adalah seorang pembesar dudukkan dia Jangan dibiarkan di belakang dalam doroh antara biar ada oh ini orang sangat disegani masyarakat dalam ini kenapa antara dekat tidak dudukkan dia jaga kenapa? Karena semuanya Rasulullah memuliakan orang keadaan seperti itu. Hmm? Lihat lagi tak kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendawahi Islam ke kabilah Arab, beliau membawa Abu Bakar As-Siddiq sebagai ahli nasab untuk memberitahukan kepada beliau siapa yang dihadapannya. Maka itu berdakwah di kampung-kampungan terbawa mesti orang kampung. Dia dia kenalkan, ini pengurus masjid, ini Tiano, ini ini ini orangnya. Jangan dilonong aja. Lalu antum tidak tahu kedudukan orang itu. Lalu antum nanti meremehkannya, akibat remehkan itu dia menjadi tidak dihormati dan dia punya power dan antum dicegahnya. Harga diri kemanusiaan Kemudian dia lah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal tadi diutus kepada ahlul kitab. Ya? Wasiat itu dikatakan oleh orang ulama agar Muaz mengenal karakter ahlul kitab. Supaya mudah berdialog kepadanya. Lihat. Ya, mengenal siapa yang didakwahi. Kemudian Orang yang didakwai itu memiliki beberapa tingkatan golongan. Ada umarak, ya, ada masyarakat biasa, pemuka agama, masyarakat umum, orang tua, generasi muda, kaum intrek, berbagai. Masing golongan tingkat manusia itu haruslah didakwai dengan kedudukan dan tahap pemikiran mereka. Ya, Dan itu ada metode dakwah yang bagus sangat bagus bagaimana tahap aplikasi uh, dari metode dakwah ini. Antum lihat bagaimana dakwah kepada umara. Pertama lemah lembut. Ya. Dan bertahap. Dakwah kepada umara lemah lembut dan bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Sohah ayat 43-44. Izhaba ila fir'a'una innahu sagha. Pergilah kalian kepada fir'a'un. Kalian berdua, Musa dan Harun. Pergilah kepada fir'a'un. Innahu sagha. karena dia adalah orang yang melampaui batas Lalu apa kata Allah? Fa'kula lahu qawla layyidah. Ucapkanlah kepada Firaun itu perkataan yang lemah lembut. Mudahlah Allah ya tazakkaru wa yaqta. Semoga dia ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala kepositif. Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun kepada Firaun dengan kata-kata lemah lembut agar lebih mudah diterima, lebih mudah berhasil sebab kekasaran pada hakikatnya akan menodai dakwah. Lihatlah keadaan ikhwan. Musa adalah sebaik-baik umat. Di zaman itu, Nabi pilihan Allah, Musa dan Harun diutus kepada Fir'aun. Makhluk yang paling jahat. Jelek. Tapi demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kita bukan Musa. Umarok kita bukan Quran. Lalu aku hak kita untuk mencaci-maki mereka. Kalau Musa hanya disuruh perkataan yang baik kepada Quran yang paling jelek, fantaskah kita yang bukan Musa, dan mereka Abu buka, Umar bukan Firaun mengatakan kata-kata yang jelek kenapa tidak doakan mereka untuk kebaikan agar semuanya memperoleh kebaikan berdebat dengan Al-Qur'an jangan durut perkara itu keadaan yang berjalan ya kemudian lihatlah juga contoh dakwah Rasulullah dengan contoh akhlak yang mulia. Wa inna kalaula kullukin azim. Rasulullah berada pada akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fahidah wala mustafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang kecil, bukan orang yang suka berkata kecil. Pak ini. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khayarakum ahasinukum akhlaqan." Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Allah telah memuji Rasulullah yang terbaik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin Lalu bagaimana keramahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa bima rahmatin minaffilka lahum, wa law kunta fuzan ghalid qalbi, min hawli makah. Kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Engkau tidak akan mampu berlepah lembut kepada mereka Dan sekiranya engkau bersifat kasar Dan berhak keras Tentulah mereka akan menjauh dari lingkunganmu Bagaimana tidak? Rasulullah saja diberi peringatkan oleh Allah Bagaimana yang kita memasang muka seperti mukisan ikan natin kemarin Haa? Maka itu Rasulullah SAW kaiku kita untuk berkata lembut yassiru wa la tu'assiru. Wa basyiru Hendaklah kamu memudahkan dan kamu jangan menyulitkan. Dan sebarkanlah oleh berita gembira dan janganlah kamu membuat orang lari dari dihim. Antum ingin mengamalkan sunnah yang hukumnya sunnah Antum harus lihat kondisi dan keadaan Kalau Antum tidak mengerti Justru akan membuat orang lari dari sunnah Solat pakai sandal Itu sunnah Coba Antum solat di masjid musjid Dan ini pakai sandal Apa yang terjadi? Fitnah Dan Antum menyebabkan orang lari, lari sunnah itu Antum berdosa Wah. Jadi tidak semangat saja seperti pendekar turun gunung, itu pun kalau pendekar. Ini cuma lewat aja di gunung lah turun macam pendekar. Antum lihat lagi bukti dakwah ini kelembutan Rasulullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dalam Sahihnya hadis nomor 220 dari Abu Hurairah. Ketika seorang Arab badi Masuk dalam masjid. Hmm? Lalu dia kencing. Sahabat marah. Dan ingin menjerangnya. Daku. Setelah itu Allah Rasulullah katakan. Wahariku wahariku ala bawlihi. Sajlan min ma'in. Kata Rasulullah silamlah atas. Kencing itu dengan setimba air. atau semangkuk air. Lalu kata Rasulullah Fa innama bu'istum Mu'yaksirina Walam tab'asu mu'aksiri Sesungguhnya kalian diutus Untuk memudahkan Bukan untuk menyulitkan Coba bayangkan Orang penting Lalu diserang Mudaratnya aturnya hanya pada satu titik itu Begitu kita kejar Akhirnya satu pesid kena kencing dia. Dia lari sambil bawa air tu dia lari lari, Arab aduh, nanam lari, tenduk mudaratnya kecil. Akibat kita mencegahnya mudarat yang besar. Dari sini para ulama mengambil satu kaedah, apabila sebuah kemungkaran terjadi, kalau dia terjaga akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar, biarkan itu. Yang ini dipraktikkan oleh seiklaim yang lainnya. Ketika pasukan Tartar menyerang. Lalu pasukan Tartar minum minum mabuk-mabukan. Rasulullah, eh apa? Si Islam lewat dan tidak mencegahnya. Heran-heran, hmm. kenapa tidak dicegah? Dia kata minum minum, hamar ini pasukan Tartar, mau-mau ya. mengalir, sangat benih. Kata si Ilang, biarkan dia. Sebab mereka kalau dalam keadaan sadar, mereka akan memburu kaum muslimin, membunuh, men memperkosa, mengurusak seluruh kaum muslimin. Biarkan dia kelengar di situ dia. Itu fikih dakwah. Kalau kita jangan tunggu-tunggu hmm. ah, nakap ni kita ya, deh. Tajam maka para ulama itu berpandangan sangat tajam tadi. Dia tahu apa sebab bagaimanapun pada pemuda yang tidak mengerti, kadang-kadangnya dia nomo no, tidak begini begitu tidak memandang ilmu pengetahuan lebih jauh, masih dasar-dasar tapi sudah seperti politikus dunia. Apa yang didapat, kerugian yang besar bagi kaum ini. Ya. Dan di yang sebelah. Contohnya sangat banyak. Dan itu baru ya, seperti 10 dari bahasan. Kira-kira seperti itu. Dari waktu kita disesabuk. Sekarang silakan tanya jawab. Kata-katanya saya bertanya. Coba Bapak mau minta komentar dari dan contoh-contoh gitu. Kumpulkan lagi kita. Bagaimana mendawahi mertua yang melarang istri saya memakai hijab sarak ini Karena katanya jirbab itu hanya sebatas menutup Menutupi dada bukan sekejur tubuh Terus dia juga bilang syarasi itu berkelompok-kelompok Sehingga dikucilkan dari pergaulan bahkan juga tanah keluarganya sendiri Dilihat dulu Apa yang dimaksudkan hijab sarak ini Masalah di sini apa yang antum maksudkan? Apakah kadar? Pertanyaannya, apakah mertua itu melarang dia memakai busana muslimah yang lengkap tetapi dia melarang memakai kadar? Dudukkan dulu persoalan. Kalau dia melarang memakai busana muslimah jelas itu adalah hak antum sebagai suami, antum harus tetap menyuruh istri memakai busana muslimah. Tapi dalam persoalan larangan kadar Antum harus dudukkan lagi persoalan apa hukum cadar itu? Apakah antum menerima hukumnya wajib atau antum menerima sebagai hukumnya sema yang lebih abdaliah? Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Muhammad Ns Al-Bani. Kalau antum menerima hukumnya sebagai hukum yang abdaliah dan bukan hukum yang wajib, maka antum harus berbicara tentang kemaslahatan. Apa itu? Kalau antum tidak membuka, tidak memakai cadar, antum tidak berdosa. Tetapi dengan memakai cadar, timbul fitnah yang lain dalam keluarga. Maka masalahan pertama antum lebih utamakan apa itu? Tetap ada hubungan, namun istri kita tak mukai bersama muslimah, hanya tidak pakai cadar. Dudukkan dulu apa yang dimaksudkan dulu. Tapi kalau antum mengambil inform bahwa cadar itu wajib, maka antum tidak bisa melepaskannya oleh perkataan siapapun. Maka wajiblah. Saya peribadi memandang bahwa itu adalah Pendapat si Albani, walaupun, apa lebih abdul. Kalau ada yang mengatakan kalau lebih abdul, kenapa tidak dipakai? Tidak mesti sesuatu yang abdul itu langsung digunakan, dipakai oleh seseorang Puasa yang paling abdul, puasa apa? Puasa Nabi Dawud. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Nabi Dawud? Hmm? Puasa Nabi Dawud. Jadi ketika mengambil hukum itu lebih abdul, kan tidak mesti mengambil langsung memakai ia perlu begitu lihat keadaan dan kondisi hidup itu itu perbincangan dalam keadilannya kan ya oh, kalau Abdul kenapa tidak lakukan ya gitu ya. kemudian kalau dia mengatakan bahwa eh, salah itu berkelompok sehingga dikucilkan dari masyarakat dan pergaulan ini dilihat dulu dia melihat orang yang mana dia melihat orang yang mana apolah orang yang baru masuk Sehingga dia melihat itu seperti kelompok-kelompok atau dia sedang melihat orang yang umum. Itu bermasyarakat, di masyarakat. Berjualan biasa, berdagang biasa. Lihat dari mana dia melihat. Namun pandangan itu tetap salah. Tetapi pandangan itu bisa terjadi kalau dia melihat sebagian realita. Orang yang ngaji salafi selalu menutup diri. Dulu bisa tersenyum setelah ngaji tak pernah tersenyum lagi. Dulu rajin gotong-goyong setelah ngaji dia tak gotong-goyong di masyarakat lagi. Peduli amat sedangkan aman saja tak peduli eh? Lihat keadaan Apakah referensi apa, Buku yang bisa menjadi rujukan Agar bisa mengetahui metode dakwah Banyak Tunggu saya tidak sebutkan daftar-daftar buku ini. Kalau tidak salah saya, ada. Ada buku pertama, uh, Zadul Da'iyah. Yang dikarang oleh Faqihul Zaman Al-Imam Al-Alamah -al Muhammad bin Salih Al-Husaynin. Ikhwan yang ambil tadi. Program kitab tadi itu ada buku itu. Program kitab bahasa Indonesia yang saya bagi tadi di web itu itu ada buku itu. Lengkap. Kemudian ada Dakwah ila Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'd. Ada buku lagi. Ada budda'iyah. Yang ditulis oleh uh, Al-Alamah Muhammad bin Hatam bin Ibrahim Al-Syeikh. Anggota hay'at ah, kibar ulama. Ada lagi buku Minha al-Anbiya fi da'wah ila Allah. Ada lagi buku uh, 14 materi hikmah dalam berdakwah ini dia. Ini ikwan kita yang beli tapi cukup bagus dan bagus sekali untuk dibaca. Bagus sekali untuk dibaca. Kalau untuk antun cukup bagiannya, walaupun ada pengembangan dalam bidang lain, tapi cukup. Ini sudah catatan. Berapa sikap hikmahnya saja. Contoh-contoh. Ya. Ini di antara buku-buku yang bisa apa? Apa perbedaan konsep jihad antara manhad salaf dengan konsep jihad Abu Bakar Ba'asyid? Berbicara konsep jihad, kita masing-masing harus melihat dari kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak melihat bagaimana konsep jihad. Ustaz Abu Bakar Ba'asyid. Karena saya belum pernah membaca bukunya. Eh? Maka sulit saya membuat sebuah perbandingan. Karena hak seorang untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dia harus baca dua-duanya. Kalau antum menyalahi seseorang. Tentang sebuah kitabnya, antum baca dulu kitabnya. Sehingga Antum bisa merujuk pada hal yang asli. Angkat saya tidak bisa menunjukkan apa perbedaan ini. karena saya tak pernah membaca buku. Konsep jihaz. Ustaz Abu Bakar berakhir. Saya anjurkan kalau Antum punya. Berikan kepada saya. Tadi Ustaz bilang. Setelah pada para ulama besar. Seperti saya, al Albani, Saya, Binda. Saya, ini eh, Apa? Alhamdulillah tidak ada lagi penggantinya lagi Maksud saya sampai sekarang belum ada penggantinya Tidak ada yang penting tadi ilmu dengan saya si al-Bani eh? Dari bagaimana kedudukan murid-murid beliau Murid beliau tetap murid beliau Tapi kedudukannya tetap tidak sama dengan saya si al-Bani Kan mudah saja sebenarnya Murid beliau ada Tetapi orang tidak akan mendudukkan dulu kedudukan muridnya seperti gurunya Lihat muridnya banyak Saya katakan penggantinya kan Bukan penerusnya. Saya ganti, katakan tidak ada lagi penggantinya. Bukan penerusnya. Penerusnya ada Ikhwan. Antum dengar ngomongannya harus dilulus. Anak katakan penggantinya, bukan penerusnya. Penerusnya tidak Allah ada. Tetap ada setiap zaman. La taqalud tauhid min umati tetap ada. Ustaz, di antara nama jamaah yang disebutkan, manakah yang terbaik ee, terjamin masuk surga seluruh nama? Itu kan hanya sebuah nama yang menunjukkan kepada ahli sunnah wa jamaah. Manakah yang masuk surga ini Ya namanya semua wa jamaah, namanya banyak. Namanya yang sesuai dengan karyat. Tidak kalabi, tidak ahli sunnah, tidak ini, tetap itu. Semua nama berdasarkan karyat itu yang terbaik. Jangan dianggap uh, Ahlul hadis itu kelompoknya lain lagi. Ya? Uh, Ghurabah, kelompoknya lain lagi. Firpatul Najiyah, kelompoknya lain lagi. Tidak. Dia itu satu. Ahli Sunnah, Ahli Sunnah wal Jama'ah, Ahlul hal, Ahlul Ashar, Ta'ifatul Mansurah, Sawadul A'zam, Fiqhatul Naziyah, Al Ghurabah, Al Salafiyah. Semuanya itu satu. Bukan yang lain bagaimana cara berdakwa kepada masyarakat Apa kita datangi mereka atau kita menunggu panggilan mereka kalau antum ingin mampu mendatangi mereka terlebih dahulu antum berkali diri dengan ilmu bagaimana antum bisa menyelamatkan orang yang tersetrum di luar itu kena setrum listrik kalau antum tidak berilmu bahwas ini menyelamatkan orang setrum itu jangan sembarangan jangan-jangan antum jadi korban lagi bagaimana antum bisa menyelamatkan orang yang tenggelam sementara antum tidak bisa berenang harus paham harus berilmu tentang caranya itu kalau antum mengajari orang harus tahu bagaimana cara mengajari lihat kalau antum tidak tahu ternyata yang antum ajar itu ternyata orang lebih berilmu Lalu bagaimana Terjadi ketombongan ya? Jangan bersangka bahawa hanya kita tadi yang sholat Kita tadi yang baik Orang di rumah tidak sholat Orang tidak perlu melaporkan bahwa dia sholat atau tidak kepada kita Tanya boleh serang? Boleh Tapi dakwah kita kepada Allah dan Allah dunia ya? Kita tidak bisa berdakwah Bagaimana kalau menfotokopi dalil yang ada di buku dan membagi-bagikan kepada masyarakat? Masalahnya kita tidak boleh memperbanyak isi buku eh, tersebut tanpa izin. Apakah perlu meminta izin untuk memperbanyak? Kalau antum payah fotokopi, antum ambil di internet, bahkan itu sudah diizinkan. Ah? Cari dalil di situ. Internet penuh. Antara orang fotokopi itu di antaranya adalah antum fotokopi semua buku ini, antum perbanyak fotokopi ini, ya, tanpa izin lalu antum jual beli, haram. Tetapi kalau ada di buku itu silaparkan perbanyak buku ini dalam rangka dakwah bebas antum. Kalau buku Arab Saudi, buku-buku ulama pada umumnya kalau hanya untuk sebarkan itu fotokopi, kalau payah mencari, ya. Atau cari buku asli, minta diskon, bagikan. Antum cari buku, minta diskon, bagikan. Itu lebih baik dan lebih selamat. Tetapi kalau hanya selembar dua lembar, ya itu tadi. Anda mungkin tidak kopi untuk ringkas saja. Kan tidak kopi. Dan itu dibolehkan. Otak saya termasuk orang yang tidak begitu pandai dalam menjelaskan suatu permasalahan. Oleh karena itu ketika ada yang bertanya kepada saya, saya memberikannya buku atau lembaran-lembaran tentang permasalahan ditanya. Tetapi mereka terkadang tidak mau membaca dengan dalih ya, buku itu dijual agar dibeli atau buku itu karena kelompokmu dan sebagainya atau terkadang karena orang itu termasuk orang yang tidak suka membaca. Bagaimana uh, saya menghadapi orang seperti itu? Kalau orang yang pilih untuk dihadapi, maka jawabannya apa yang dikatakan Imam Sabiqi, tarkul jawabi alal jahilil jawab. Tinggalkan orang yang bodoh itu, maka itulah jawaban bagi mereka. Banyak orang yang lain lagi. Ya. Yeah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat tunziru man ittaba'az Sesungguhnya, peringatanmu itu hanya memberi manfaat bagi orang yang ingin mengikuti peringatan. Kalau mereka sudah tidak ingin cari orang lain yang lebih ingin. Apuan Ustaz. Ya saya maafkan, tak boleh salah. Bagaimana menghilangkan rasa kecewa terhadap sebagian pendakwah yang ucapannya terkadang tidak sesuai dengan akhlak dan... Amalannya Hilangkan rasa kecewaan itu Yakini bahwa mereka dai ustaz juga manusia Dan antum tidak disuruh Mencontoh ustaz Antum disuruh mencontoh Rasulullah Lakatkanalakum pih Rasulillah Uswatun hasanah Bukan lakatkanalakum pih ustaz Uswatun hasanah Kalau antum nak mencari ustaz Dalam figur yang sempurna Yang gagah, cantik Uh, kemudian akhlaknya baik kemudian tak pernah bohong, kemudian tak pernah ini, apa ini, berbeda tidak dapat, hanya akan menjadi kecewa terus, kita disuruh mencontoh Rasulullah, Ustaz juga manusia kadang dia lupa, karena yang menggoda itu setan Ustaz lebih kuat setan menggodanya Hah? cukup adil dia dalam menggoda diutusnya yang setan-setan setan itu diutus kelas-kelas tinggi juga menggoda Ustaz-Ustaz, maka Ustaz-Ustaz pun juga harus sadar Kadang-kadang lepas rem nabrak macam-macam, ya. banyak kejadian. Jadi jangan dicentuh ustaz. Kalau antuk mencari libur dengan ustaz, antuk makan kecewa. Masuk ini tak ada sating ustaz tu kayak gitu juga. Tengok sini kayak gitu juga. Dan akhirnya antuk habis ngaji tu nengok ustaz aja kerjaan tu. Ya. Berharap kita baik dan ustaz pun ya harus banyak macam-macam caranya. Dan ustaz itu punya karakter masing-masing. Tidak semua Ustaz itu seperti Ustaz Ali. Ah, enggak. Ada yang begini. Ada lebih banyak pendiam. Ada yang tak tahu diam-diam. Tak tahu diam-diam. Ngoceh aja, ya, Dah ya. tidur baru diam. Jangan-jangan waktu tidur anda ngoceh juga kan. Macam-macam. <gsam> hidup tu gitu kan. Ya. Jadi jangan sentuh Ustaz. Tetapi kita memang berharap agar Ustaz itu membuat identitas. Uh, ada identitas tetap dia Ustaz begini, segini. Ekar juga manusia kan. Bagaimana berdakwah bisa sukses minimal kepada anak kita. Karena kalau disebutkan tentang hal yang larangan selalu sedikit sedikit dilarang. Jadi bolehnya apa ya bunda? Ini sebenarnya trik. Trik bagaimana cara orang tua memberi penjelasan kepada anak. Saya eh, buat contoh saja. Saya tidak bisa contohkan yang lain. Ini persoalan anak, -anak tentu. Bagaimana saya mencontohkan ke anak saya. Satu ketiga anak saya pulang, dia berbicara, Power Rangers, Power Rangers. Di rumah tak ada TV. Tapi anak balik bawa Power Rangers. Udah capek, cari-cari jalan, nak melarang, dia ni pulang Power Rangers juga. Anak beli, satu saat saya coba beli Power Rangers. Saya putar, saya duduk. Tengah nonton, saya bilang. Nah. Jagoan enggak? Iya. Masa jagoan celana dalamnya di luarannya. Jelek tu. maka celana aja tak pandai orang jelek kayak gitu. Haulat aja tidak. Neraka tuh nanti akhirnya diberenti, enggak oh, mau lagi, enggak mau tak masuk, tak salat. Ah, Ditanamkan kebencian. Sebab begitu dilarang, dia melawan dulu. Karena anak -anak tu, ketika anak-anak itu ketika antum melarang, dia akan tunjukkan mana yang kuat. Dia akan kerjakan larangan Jangankan anak-anak, faham? Orang tua pun seperti itu Orang dewasa pun seperti itu Belum ada merek, dilarang buang sampah di sini, bersih Begitu dipasang merek, dilarang buang sampah di sini, banyak sampah di sini Apa anak-anak? Harus pakai skrip Macam apa cari ini menegurnya? Mungkin dengan cerita, dengan ini Bagaimana teknik bercerita itu? Tentu bisa menarik Maka orang yang tidak pandai kadang-kadang mendekati anak-anak, dia tidak menarik. Nak nyambung ke anak-anak kerana dia tidak menggunakan bahasa anak-anak. Antum ahli dalam melukis. Antum masuk ketika antum lukis gambar yang seindah-indahnya. Menurut orang dewasa, yakin. Menurut anak-anak paling jelek lukisan antum. Sebab cantik gambar apapun gambar orang antum lukis, boneka juga yang cantik di dia. Buat taknya berbeda. Kadar eh, penilaian mereka berbeza. Mungkin kelas 2, kelas 6 SD yang semuanya senang membagi nilai 100. Anak TK tak suka 100. Dia suka kasih bintang. Semakin banyak bintangnya, semakin enak dia. Lihat model penilaian. Jadi berbeda setiap anak. Harus mengerti karakteristik seorang anak. Hmm? Itu dalam teori pendidikan. masuk ke dalam Anak. Bawa dia kepada diri kita selami kejiwaannya bawa dia kepada diri kita lalu kita akan mudah mengiringnya apalagi dalam kajian-kajian Islam kita mengerti ini begitu ini begitu sehingga dia mengerti satu ketiga mungkin anak kita bawa oh dia dapat cerita tentang hantu sementara dia masih kecil oh ada hantu di dekat situ tu ada hantu ada ini dia tidak tahu apa itu hantu hantu itu tahu dah. Itu boneka, buah-buahan kecil, enak begini, ini. Sehingga ketika kawannya bicara ada hantu, wah hebat itu. Kawannya jadi takut, dia jadi berani. gitu. Pandangannya kakain. Ketika hari gelap, anak-anak kan sering menangis. Kenapa hantu tidak langsung ubah situasi? bahwa Waktu gelap itu saatnya bermain. Ayo, sembunyi. Kan gelap? Itu sembunyi. Nah, yang lain cari lampu, lampu. Nah, dapat. Akhirnya gelap itu dianggapnya sebuah... Permainan Ada trik Ada seorang ikan labor Dia so, Dia Anak saya ini kalau hari hujan Nangis, nangis, nangis Kalau hari hujan letakkan di hujan saya bilang Kok so, gitu? Karena dia punya penilaian Bahawa hujan itu akan mencelakakan dia Ini azam pada dirinya Antum letakkan di hujan Kalau dia sudah merasa hujan itu tidak menyakiti dia Antum lihat nanti reaksinya Ternyata setelah diletakkan Hari hujan Dia sudah minta di luar dulu Kenapa? Dia sudah tahu hujan tidak Mudarat kepada dia, enak, dia ya. Harus faham psikologi keadaan anak. Ada usia anak kita itu, sifatnya suka menguasai. Apapun yang aku bawa balik, tak boleh kasih kakaknya itu. Mesti dia tu. Enggak. Yang bapak tak tahu, dah hari ini, mau jadi karun semua, apa? pelik saja begini. Padahal dia itu memang menguasai. Cuba biarkan, nanti dia akan memberi. Ada. Harus paham Ini tingkatan psikologi, ya. Dilarang-dilarang eh? Ah Ini anak pun lihat Apa anak remaja atau apa Memang perlu masa. Maka masa yang terbaik untuk pendidikan anak Yang harus Antum perhatikan pada usia Mulai Satu tahun Sampai pada usia kelas enam SD. Kalau Antum gagal dalam profesi ini Sulit Antum membentuknya Mesti ada Apa perbedaan warak dengan guluh dalam beribadah? Salah. Warak itu dibedakan dengan zuhud. Warak itu orang yang hati-hati. Sedangkan guluh itu orang melampaui batas. Di dalam ibadah. Dia mau sholat guluh. Dia sholat malam sampai tak tidur-tidur. Terlalu guluh. gitu. Dia mau belajar tak kenal waktu sampai tak makan makan nanti jadi hulu dia marah kepada orang terlalu sedangkan balak, apa wara dia hati-hati ketika memilih dua uh, masalah bagaimana cara menangis menangkis sebahar? di diperbolehkannya tawasul menurut sebagian kaum muslimin dengan ilmu dengan ilmu semua akan tahu mana tawasul yang dibolehkan mana tawasul yang tidak dibolehkan begitu cara menangkis subar itu ditangkis tidak ada lain dengan ilmu, karena dia tidak menyerang seperti tinjuan McTason Mengapa Sebagian kaum muslimin tidak menyukai Sangat anti dengan pengikut wahabi Dengan alasan awabi itu pengikut adalah Pengikutnya adalah orang-orang Yang Keras Ini salah pandang Karena orang yang tidak berkudung ngerti Tentang Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab Mereka menganggap Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab itu orang yang Keras tidak menentu Sehingga yang baru-baru ngaji pun, perangainya pun dikerasak menentu juga. Kembalilah kepada kitab beliau. Eh, nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Tamimi. Beliau dilahirkan di sebuah rumah yang terkenal, yang penuh dengan ilmu. Di kota Uyayinah. Pada tahun 1515 Hijriah. Sekitar abad ke-17. Atau tahun 17. 1703 Masehi. Akhir okay, beliau bernama Sulaiman bin Ali bin Musri. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal pada zamannya. Beliau adalah orang yang jadikan rujukan oleh para ulama pada zamannya. Beliau telah menulis berbagai kitab dan sebuah kitab yang sangat terkenal. Dalam masalah manasik haji. Sayyid Muhammad bin Adul Wahab adalah orang yang sangat cerdas. Ya, Beliau telah hafal Al-Quran umur 10 tahun. Beliau belajar fikih hambali Pada ayahnya. Sayyid Muhammad Abdul Wahab. Sayyid Abdul Wahab. Kamu yang kecerdasan anaknya. Kadang-kadang Wahab itu nama bapaknya. Dia berjuang. Sangat keras. membela Dan. Untuk untuk ya, Inggris sangat benci dengan dakwah Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab. ...karena kegagalan Inggris memasuki Jazirah Arab. ...karena Inggris telah gagal mengadakan masuk itu. ...karena ditantang oleh pergerakan Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika itu Inggris ingin memasuki Jazirah Arab. ...maka Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab dengan Sultan, dengan uh, Raja bersatu... ...memerangi Inggris dan Inggris tidak bisa masuk ke dalamnya. Lalu Inggris membuat makar, memberi gelar kepada Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab Wahabi. Lalu disebarkan di dunia, agar orang si pemuda tidak mengikuti paham yang disebut Wahabi, dianggap paham yang sesat. Kenapa? Kalau orang ikut itu, orang akan memerangi Inggris. Kata pertama disebutkan oleh orang-orang yang jadinya. Malangnya orang Islam tidak mengerti dengan istilah-istilah ini. ya. Lalu mereka mengambil dan mencati makisah Muhammad bin Abdul Wahab. Silakan baca sirah yang lebih panjang. Kita sedang tidak belajar sejarah. Ini sama pertanyaan tadi. Bagaimana menyikapi sikap orang tua yang tidak menyetujui dengan pakaian seharian. Sementara suami mendukung apa yang harus dilakukan. Ikuti suamimu dan ini dakwah ikhwan muslimin sangat dihinati oleh masyarakat. Apakah dakwah mereka sahih dan mengapa dakwah salaf sangat dibenci kebanyakan masyarakat? Tergantung pada siapa yang membawanya dan bagaimana cara mendakwah membawanya. Lingkungan kita adalah lingkungan, antum lihat di mana dia? Antum lihat di kampus kerana mahasiswa sangat senang bergerak Sikit-sikit bergerak Kapan lagi bergerak Kalau menuntut ilmu terus Seolah orang menuntut ilmu tak pernah bergerak Apa yang tidak bergerak dari rumah sini Bagaimana orang sangat membenci Sangat dibenci banyak dawah salafi Sangat dibenci kebanyakan masyarakat Tanjurkan Yang tidak mengerti kalau dia mengerti, dia sangat rindukan tanyalah kepada orang-orang yang sudah mulai mengerti, yang dahulu memusuhi baru dia mengerti, kerana dakwah ini sangat praktis, semuanya dengan ilmu ada ilmu kita amalkan, tak ada ilmu kita tak amalkan, sangat praktis ya, itu dia banyak yang diikut bukan menunjukkan sebuah kebenaran ketika lihaiden datang banyak tak pengikutnya ketika muzadik muncul banyak tak pengikutnya Ketika menurut ulama Ahmad mengangkat bahwa banyak ada pengikutnya, jadi ukuran kebanyakan pengikut tidak dijadikan ukuran. Al hakumi rabbik pada takuna minal Apabila kita membaca berita tentang kezaliman kerajaan Arab Saudi kepada kaum muslimin, ulama apa sikap kita? Pertama, antum tidak mengerti fatwanya para ulama dan antum tidak mengerti makna kezaliiban kerusakan kaum muslimin. Jika anda ingin berbicara tentang sikap para ulama, pada para ulama, pertama ana katakan antum belajar agama dulu. Lalu antum belajar tentang politik dunia, jangan tanggung-tanggung ikhwan, jangan tanggung-tanggung. Tadi saya sebutkan antum cari buku Al-Matsadiyah. Kemudian antum cari buku International Jews Henry Paul lalu Antum akan dapatkan buku The Protokolat Yahudi sudah itu Antum baca buku yang lain-lain tentang Prima Sunday. sudah itu Antum baca buku-buku lain tentang sejarah hancurnya Konstantinopel terakhir dari Granada pernah Antum baca buku Al-Ghojo Tuhan? buku yang baru, baru terbit belum antum baca buku itu bagaimana pembantaian. kemudian antum baca buku lagi tentang strategi palestin antum baca buku lagi tentang siah banyak buku yang antum baca dulu baru ambil sebuah kesimpulan dari mana ulama menzalimi kaum muslimin Harusnya berikan apa buktinya apa yang dizalimi dari siapa yang berzalimi tunjukkan apa yang dizalimi oleh para ulama Kepada kaum Muslimin. Kasus contoh Tunjukkan Jangan segan-segan Apa kasusnya Tidak perlu bertanyaan siapa Siapa yang ngerti saja kasusnya gitu. Yalah Soalnya dia bilang Tidak Saya perlu tahu apa kasusnya Ulama menzalimi Harus jelas Oh kasus perang Irak, perang Irak yang mana? Jelaskan. Oh ketika Amerika diperintah, diminta Saudi minta bantuan kepada Amerika. Saya tanyakan, antum ngerti tentang partai Ba'an? Partai apa partai Ba'an? Kembali dan ibu berlindungnya tempat berlindungnya tiah kebatinan. Antum pernah baca sejarah bagaimana tujuan Saddam Hussein untuk menghancurkan Kuwait, menguasai Kuwait? Kemudian bapa-bapa ulama meminta perlindungan kepada anjing Amerika bukan perlindungan, membayar anjing-anjing Amerika untuk memburu, masa diburu lah, tidak jadi. Boleh saya baca begitu? Sekarang antum pergi ke pasar lalu antum dikeroyok oleh preman-preman yang kaum muslimin, yang ada di situ orang kafir antum boleh minta tolong? kalau aku berkata, tidak polo, babak belur saudi tidak memiliki pasukan perang Saddam Hussein memiliki pasukan perang, ketika Saddam Hussein berperang dengan Iran, siapa yang membantu? ha? Arab Saudi bantu, seluruhnya bantu, ulama seluruh bantu, ini ahli sunnah dipandang lebih baik daripada Iran tapi setelah dia diselamatkan, dibantu dia lagi, lihat kalau tidak ada fatwa ulama antum fikir hanya Iraq yang dikuasai Amerika tidak ikhwan siapa yang dikuasainya? Kuwait tapi hikmah dari fatwa itu apa yang terjadi kemudian kita tanyakan orang yang berkuar-kuar seperti itu pernahkah dia ingin membela ketika tanah sucinya akan diserang hanya berkuar di negerinya bagaimana pada ulama memberikan bantuan seluruh kaum muslim Antun tahu ketika Palestine baru diserang Ulama Meminsak dana kepada kaum muslimin di Masjid Nabawi Satu miliar dolar Dan tak perlu melapor kepada Kita Satu miliar dolar Itu baru saja Dan bantuan satu miliar dolar itu melebihi sesuatu yang dihancurkan Anda tahu Dari mana Hamad mendapat senjata dia perang terus. Dari mana dapat duit? Dari mana dapat senjata? Loh-loh orang perang puluhan tahun. Dari mana ada duit? Usaha apa mereka? Dari mana masukkan? Apakah Arab Saudi harus kasih tahu bahawa dia masukkan dari sini? Itu bodoh dalam strategi perang. Mesir menutup. Apakah mungkin orang Mesir yang juga Islam nukabene Tidak memberikan bantuan? Tidak, Ikhwan. Tidak mungkin. Orang kita di Indonesia Bantuan juga Akan tetapi tetap berbicara Ini bahaya Bahaya besar Ini bahaya yang dirancang oleh General Faye Pernah tu membaca General Faye? Belum? General Faye Beliau Adalah seorang uh, Yahudi Jerman Orang Yahudi Jerman Yang telah merancang Tiga Perang besar Yang terjadi di dunia ini Perang dunia pertama Perang dunia kedua Dan rancangan terakhir adalah Perang dunia ketiga Itu terjadi Antum akan bisa membaca ini antum baca kitab Matolia. Akan dibongkarkan bagaimana strategi mereka. Sasaran perang dunia pertama adalah untuk menguasai, menghancurkan Kekaisaran Rusia dan itu berhasil dengan pemberontakan Bolshevik pada uh, pada tahun 1917 kalau tidak salah. Sasaran perang dunia kedua adalah dengan menghancurkan meninggikan jolistme sehingga Zionis memiliki negara Israel bagaimana rancangan yang dibuat? rancangan ini dibuat terlebih dahulu oleh Clinton Roosevelt siapa Clinton Roosevelt? ha? siapa Clinton Roosevelt? bapaknya Franklin Roosevelt telah memutus di daerah Inggris di London orang yang berdamai. Karp Karmak dan Angel dibiayai oleh tiga keluarga besar. Membiayai dana untuk membuat suatu buku tentang manifesto. Keluarga suci kerjasama. Karmak dan Angel. Lalu pada 1918-1948 eh, 19, diiklankan buku itu. Kemudian dia buat kirim lagi Karl Raser ke Jerman, membuat buku yang membangkitkan semangat ras. Lalu di dalam itu dikeluarkan ide bahawa bangsa Arya akan bisa menguasai Eropa dan dunia. Apabila mereka mengakukan perbaikan, lalu dibantai lah oleh Hitler orang-orang Yahudi. Anda tahu siapa Yahudi yang dibantai? Adalah Yahudi-Yahudi yang tidak mau pindah ke Palestine. Mereka disuruh pindah ke Palestine tidak mau. Lalu makar Yahudi di belakang membuat makar membuat mereka harus dibantai. Yang akhirnya mereka harus lari ke Palestine. Ini sejarah. Ini akan terungkap. Rancangan perang dunia itu. Dengan dua pandangan. Perbedaan Inggris dan Jerman. Terjadi bentrokan perang dunia kedua. Semuanya merugi. Inggris menang. Hasilnya, negara Palestin berdiri. Apa yang terjadi hari ini akan terjadi perang dunia ketiga dan ulama sangat memandang keadaan itu. Semua negara akan aktif turut. Yahudi akan memperoleh kemenangan lagi. Perhatikan. Ini politik jangan. Baca luar. Saya rasa tak usah terangkan panjang-panjangnya. Biar antum cari buku sendiri sendirilah. Tapi anak baca banyak-banyak. Antum tinggal mencatat saja. Ancari buku. Saya tunjukkan beberapa buku tadi. Walaupun sangat banyak buku tentang itu. Ada 20-30 buku tentang itu. Kalau anda ingin berjelajah sejarah. Belum lagi sejarah penghancuran setiap negeri Islam. Turki Utsmani, Turki ini. Ini banyak sedia. Apaan? Tak ada waktu kita sebenarnya kalau ingin membaca, tak ada waktu. Buku masih banyak yang belum kita baca. Belum lagi sejarah Islam yang dikotori, dinodai oleh mereka. Belum lagi penaklukan benteng Granada yang ditipu daya. Belum lagi hasil dari itu diperingati oleh kaum muslimin. April Mok. April Mok itu anda tahu sejarahnya. April ilmuk itu adalah sejarah keberhasilan Nasrani dalam menghancurkan kaum muslimin di benteng terakhir Granada ditawarkan kepada kaum muslimin yang mau keluar dari negeri ini silakan naik kapal yang tidak mau dibakar rumahnya baik dan nah, sebagian naik kapal rumahnya dibakar begitu semua naik kapal, kapal dibakar di hancur berapa juta kaum muslimin mati. Antum bisa lihat di dalam Algojo, Algojo Tuhan, tapi dia tidak menyebut kaum Muslimin, dia menyebut dengan Kristen murtad, bahasa yang hagi, padahal yang dituju dia itu adalah kaum Muslimin. Iya, baca dulu buku itu, ceritanya itu dulu, dulu. tak ada lagi kan? Ha? Apakah siar agama dengan aktivitas zikir akbar disertai dengan penga tangisan dikatakan bid'ah? Untuk lihat saja, pernahkah Rasulullah mengerjakan itu? Menangislah dalam kesendirian. Berzikirlah dalam ketenangan. karena tidak menyeru kepada yang pekat dan tuli Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Sebaik-baik orang adalah beramal dalam sembunyi-sembunyi. Karena semakin jauh rahasia kita kepada Allah, ya, banyak rahasia dari kita dengan Allah, maka pengabulan doa itu akan lebih banyak kita dapatkan. Itu lho. Subhanallah wa bihamdihika, saladallailat satrul abdiil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 包括电子类